ככל מרכבות על ראשי ההרים ירק קדון, ככל להב אש אוכלה קש, כעם עצום ערוך מלחמה. מפניו יחילו עמים, כל פנים קטבצו פרור. כגיבורים ירוצון, כאנשי מלחמה יעלו חומה, ואיש בדרכיו ילכון. ולא יעבטון אורחותם. ואיש אחיו לא ידחכון, גבר במסילתו ילכון, ובעד השלח יפולו, לא יבצעו. בעיר ישוקו, בחומה ירוצון, בבתים יעלו, בעד החלונים יבואו כדגנב. לפניו רגזה ארץ,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 הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אותו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ שיאה ושממה את פניו אל הים הקדמוני וסופו אל הים האחרון ועלה בואשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראו בהמות שדי, כי דשו נאות מדבר, כי עץ נשא פיריו, תאנה וגפן נתנו חלם. ובני ציון גילו ושמחו, אדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. ומלאו הגורנות בר, והשיקו היקבים תירוש ויצהר, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה, הילק, והחסיל והגזם, חילי הגדול, אשר שלחתי בכם, ואכלתם אכול ושבוע, והללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבשו עמי לעולם. וידעתם כי בקרב ישראל אני, ואני אדוני אלוהיכם ואין עוד, ולא יבשו עמי לעולם.